Capitolul 6. Copiii, ascultați de părinții voștri în Domnul, ca aceasta este cu dreptate: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, care este porunca cea din tii cu făgăduința, ca să-ți ție bine și să trăiește ani mulți pe pământ. Și voi, părinților, nu întărutați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i într-un învățătura și certarea Domnului. Slugilor, ascultați de stăpânii voștri, cei după trup cu frică și cu cutremur într-o curăția inimii voastre ca și de Hristos, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci ca slujile lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu, slujind cu bunăvoință ca și Domnului și nu ca oamenilor, știind fiecare, fie rog, fie de sine stăpân, că faptele bune pe care le va face, pe acelea le va lua ca plată de la Domnul. Iar voi, stăpânilor, faceți tot așa față de ei, lăsând la o parte amenințarea, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și că la El nu pe părtinire. În sfârșit, fraților, întăriți-vă în Domnul și întru puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toate armele Lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului și lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătorilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Pentru aceea luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva în ziua aceea și toate biruindu să să rămâneți în picioare. Stați deștari, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platușa dreptății și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați pavăza credinței cu care veți putea să stingeți toate săgețile și le arzătoare ale vicleanului. Luați și coiful și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, faceți în toată vremea în Duhul tot felul, de rugăciuni și de cereri și într-o aceasta, privegind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții, rugați-vă și pentru mine ca să mi se dea mie cuvânt când voi deschide gura mea să fac cunoscută cu îndrăzneală taine Evangheliei, pe care o binevestesc în lanțul ca să vorbesc despre Evanghelie, fără sfială precum trebuie să vorbesc, iar ca să știți și voi cele despre mine și ce fac tihic, Iubitul frate și credinciosul slujitor întru Domnul, vi le va aduce la cunoștință pe toate, l-am trimis pe el la voi pentru aceasta ca să aflați cele despre noi și să mângâie inimile voastre. Pace, fraților, și dragoste, cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos, harul fie cu toți care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos într-o curăție.